Goeie dag, een en elk een van julle. Ek hoop julle die oore gespits en dat ons nou weer verder kan praat oor wat daar als gebeur het in die bybel. Ons praat specifiek oor Moeses vandag weer en ons gaan kyk wat specifiek gebeur het nadat Moshe die Egyptenaar doodgeslaan het. Moshe het gevlug na Koush. Koush is een van die lande waarteen die ooste oorlog gemaakt het. Mooses het daar aangekom en hy het samen met die manne geveg en die mense, die soldate en die koning het later baie lief geworden vir Moeshe. En Moeshe het was maar tussen hulle gewees en op een dag het daar goed gebeur wat veroorzaak het dat hulle besluit het om vir Moeshe koning te maak. Moeshe was maar 18 jaar oud toe hy daar by hulle aangekom het En hy was nege jaar lang in die laar van hierdie koning van Koes, terwyl hy saam met hulle in en uitgegaan het, met ander woorde saam met hulle geveg het, en so aan. En aan die einde van nege jaar, het die koning baie syk geword, en hy het gesterwe. En dit is toe dat hulle besluit het om vir Mouché koning te maak. Daar was geen man verder in die weermacht gewees, wat hulle kon vat nie. Hulle het hom as die boel, beste man gekies. Nou ja, toe word Mosje dan nou die koning van Kush en hy het nogal vir 'n taamlike rukkie oor hulle regeer. Nou die inwoners van die land van Kush het ook die vorige koning se vrou vir vir Mosje Maar Mosje het die Elohi van sy vaders gevrees. Met ander woorde, hy wou nie Vader Jabweh se wette breek nie. En hy het toe nie met haar getrou nie, en hy het nie kinders by haar gehad nie. Net soos wat Yahweh voor ons gesê het, ons moet by ons soort bly. So ons mag net met blanke adamiete trou. Onthoud het maats, want jylle moet het ook so doen. He? Ons moet uit een van die twaal stamme vir ons maats vir ons levens kry. Dan het ons vader se seen, en sal ons gelukkige leven sê by hom. Dit het baie goed gegaan met Mouchet, terwijl hy nou geheers het oor die land Koes, want hy het altyd by vader gebly. daarom het vader hom ook geseen. Mouchet het omtrent veertig jaar oor Koes geregeer, en een dag, toe kom die koning koningin van die vorige koning daaraan. En sy sê vir al die overstes en vir die slim manne wat daar saam met die koning moet wees, sê sy, jylle weet seker dat in hierdie hele veertig jaar wat hierdie man oor Koes geheers het, hy nooit na by my gekom het nie en hy het ook nie die selwe goede as die seens van Koes gedien het. Daarom dan, luister jylle, kinders van koes, en laat hierdie man nie meer oor ons heers nie, omdat hy nie van die selfde vlees is as ons nie. Hy is nie mens soos ons nie, hy is een adamiet, een blanke adamiet, en ons kan nie met hom meng nie, en hy wil ook nie. En toe vertel die koningin vir hulle, dat haar sien groot geword het, haar sien wat sy by die vorige koning gehad het, en dat hy nou oor hulle kan heers, en dat hulle nou vir Moshe moet laat weggaan. En Moshe het toe ook al sy goed gevat, en hy het toe getrek. En Moshe kom toe in die land Midian aan, by een man met die naam van Reel. Hy is een Midianiet, en die man het dieren gehad wat wei in die veld. En Moshe het vir die meisie, wat met die dieren daar aangekom het en na hulle gekyk het, het hy gehelp. En sy het die middag toe by haar pa gekom, en sy het toe vir hom vertel, Papa, hierdie man het vir ons gehelp in die veld, maar ons het hom nou nie saam gebring nie. En haar pa sê toe van, Maar waar sy, waarom het jy die man verlaat? Hoekom het jy hom nie saam huis toe gebring nie? Bring hom hier so, gaan haal hom, laat hy saam wat ons een stikkie brood kan eet, en laat ons dan so bykie kan keier. En hulle het toe so gemaakt, hulle het vir Moshe gaan haal, en Moshé daar by hulle kom sit, en hulle het nou lekker brooikies geëet, en gekuier, en Moshé het toe nou vir Jel vertel, dat hy van Egypte af weggegaan het, en dat hy toe daar by Koes aangekom het, en dat, dat die mense hom nou vir 40 jaar oor hulle laat regeer het, maar dat hulle nou hulle eie koning aangestel het, en hom nou nie meer daar nodig het nie. Maar Jel dink toe by homself, Ek sal hierdie man in die tronk sit, want verseker vlug hy nou van koes af. En dit is waarom hy hier aangekom het. Hy jok seker vir my. En hy vat om toe en hy gooi om in die tronk. Dit was verskrikkelijk vir arme moesje gewees. Maar niet te min het Roel sy dochter, wat sy naam Sepora was, Fermoshe skielampies gesorg aan die tronk. Sy het elke dag vir hom 'n bietjie kos gevat sodat die arme man nie moes sterf van die honger te nie. Maar terwyl Moshe nou hierdie dinge deurgegaan het dat hy nou in die tronk moet sit, het die Israeliete nog al die pad in Egipte gesit en was hulle nog al die pad slawe? Hulle moes bouw en bouw en bouw en bouw en, bou en as hulle nie genoeg stene gemaakt het om mee te bou nie, dan het die Egyptenare dat die Israelite van hulle kinderkies vat en in die mere vastmesel soos baksteene. Kan julle dit denk? Sikke vrede mense oor ons Israelite! dit was rechtig verskrikkelijk erg, en terwijl die papa en die mama nog heil oor hulle kind, dan moet hulle om vast mesel in die muur. Mense, dit was verskrikkelijk erg geweest. En ja, we het geseen wat hierdie klomp Egyptenare met ons mense doen, met die Israelite doen, en toe het vader besluit, dat hy het moos vir Abraham en vir Isaac, en vir Jacob beloof, dat hy vir hulle een groot nageslag sal gee. So hy sal nie toelaat, dat hierdie klomp Egyptenare, sikke verskrikkelike goed aanhoud doen met sy kinders nie, met Israel nie. En vader het toe ook besluit om sy eie plan te bewerk. En hy het dat daar die koning van Egypte, daar die faroe, verskrikkelijk syk raak. Hy het omtrent uitgeslaan van die bose swere, my laatstheid. Dit was iets verskrikkelijk gewees. Maar, sy klom toordokters, sê toe vir hom, maar weet jy, as jy nou elke dag een babiekie sy bloedvat en op die seerplekke sit, dan sal het gezond raak. Ach, liewe genade kinders, toe het hy dit so waar probeert hy het van die Israelitese babas gevat, en hylle geslag, en dan het hy daar bloed op sy seerplekke gesit. Maar alles verniet, dit wou nie werk nie. Die plaag het net al erger en erger geword, en hy het lateran nog een sykte van die maag ook daarby gekry. Maar, hierdie man wou nie ophou, om so wreet te wees met die Israelite nie, en so lang as wat hy so wreet was, het Vader, aangou om om te straf en te straf, maar hierdie man wou nie luister nie. Nou ons weet ons, as jy nie wil luister nie, dan moet jy maar jou pak vat. Nou dit werk so by vader Yahweh ook, dat as ons nie wil luister nie, dan moet ons ons pak vat. En op een dag, toe vertel die toordokters vir die koning, dat die kinders van Israel sy werk minder geword het, Hulle was nie meer so fliks nie en hulle was nalatig in hulle werk. En die faroe het toe verskrikkelijk kwaad geword toe hy nou dit hoor van die toordokters. En hy was baie gegrief oor sy lichamelike pijn met anhoor hy het baie seer gehad. En hy antwoord en sê, nou dat die kinders van Israel weet dat ek so siek is, draai hulle om en bespot ons. Hulle maak grappe met ons en hulle terg ons. Kom aan, span my strijd waarin. En ek sal self na Goosen gaan en gaan kyk wat daar aan gaan. En sy mens het hom geneem en hom op een paard laat rai, want hy kon nie meer op een strijd waarheen. Hy was nou al te syklik en te swak gewees. Maar, toe hy nou so door een dal gaan, toe druk al die paard op mykaar en die koningse paard het toe in een noute gekom en hy het geval. En die perd het boop die koning geval en die koning het toe baie seer gekry, en van sy bene was gebreek gewees, en van sy vlees was van sy bene afgeskeer gewees, so seer het hy gekry. Sy diensknechte het hom toe teruggeneem, en hy, wat die koning is, het toe geweet, dat het nou nie meer ver vir hom is om te sterf nie. En hy het toe na sy vrou kom, en hulle twee was nou saam baie hartseer na en toe het die koning besluit om sy kinders te kry, en om een van die kinders aan te wees as die volgende koning wat nou in sy plek oor Egypte moest heers. En die koning stelt u vir Adikam aan, wat een man was wat nou, lyk like vir my, slim genoeg was om in sy pa'se voetspore te volg. Maar, hy was een dwerg gewees sy baard het tot op die vloer gehang, hy was maar een kort manniekie gewees, en hy was nie baie aantrekkelijk geweest nie, maar nogthans het hulle vir hom een vrou gekry, en hy het toen nou maar in sy paase plek begin heers. Nou hierdie koning Adikam, die nieuwe vader, was nog booser geweest as sy pa, en al die vorige vader wat voor hulle geheers het. Hy was redag verskrikkelijk erg geweest. en hy het Israel se jik verskrikkelijk zwaar gemaakt. En vader Jahwe het toe gesien hoe die kinders van Israel sikkel en wat er las hulle het onder hierdie klomp Egyptenare. En vader het toe besluit om hulle te verloos. Maar terwyl hierdie dinge nou gebeur het in Egypte, was Mosheena nog in die tronk geweest by Reel die Medianiet En Sippora, die dochter van hierdie reel, het om skelmpies mos versorg in die tronk, sy het vir hom skelmpies kos gevat, so die arme man nie moet sterf van die honger nie. En na 10 jaar, toe sê Sippora, vrou pa, nie man op hierdie aarde soek of vraag na hierdie Hebreeuwse man nie. Hy sit nou daar vir 10 jaar in die tronk, daarom, as dit nou goed is in die oe, vader, dan wil ek nou laat hierdie man uit die tronk uitkom. Laat ons sien of hy nog lewe en of hy dood is, want onthou, mense, hierdie mysie sy pa het nie geweet, dat sy skelampies vir hom kos gee nie, en hy het vir haar gesê, ach, dit is toch nou nie normaal nie, geen mens kan vir 10 jaar opgesluit bly en dan nog steeds lewe nie, dit sonder kos, so ek glo nie, hy sal meer lewe nie. En Sephora sê toe, vraad pa, pa, het pa dan nie gehoor, dat die Elohim van die Hebreers, met ander woorde, Jawe, ‘n baie groot en a almachtige God is nie, dat hy baie wonderwerke doen vir sy mense nie, onthou, hy het vir Abram verloos, hy die oontijd, en hy het groot wonderwerke gedoen, en hy doen het nog steeds vir sy mense. Kom, laat ons iemand stuur om te kyk, of Mouchet nog leef in daar die tronk. En Rehaal het besluit, dit is goed so, en hy het iemand gestuur om te gaan kyk. En toe sien hulle, dat Mouchet nog al die pad lewe. En hy het op sy voete gestaan, en hy het jawe geloof en geprys, en hy het tot hom gebid. En Real het beveel dat Mouchet nou uit die tronk gehaal moest word, dat hulle hom moet skeer en dat hulle vir hom weer nekkie sy kleren moet aantrek, so hy weer soos so 'n normale mens lyk. Like. En hulle het vir hom brood ook gegee om te eet en dit het nou weer goed gegaan. En terwijl Mouchet toe nou bid om dankie te sê vir die brood wat hulle vir hom gee, toe skielik, toe sien hy wat Mouchet is, een staf van safir in die grond gesteek. Nou, mense, jylle weet seker wat een staf is, ne? Dit is amper soos een kierie, wat ons ouwe mense vandag het, maar dit was nou net 'n baie groter staf gewees, en hy was van safir gebouw gewees. Nou, safir is 'n baie, baie mooi steen, een edel steen, en op hierdie staf, was Javie sy naam gegrafeer en geskrywe. Dit is ook die staf, waarmee die werke van ons Jawe uitgevoer is, nadat hy die jemene en die aarde geskapen het, al die werke van sy hand, die see, die revere en al die visse. En toe Javie vir Adam en vir Eva hy die tuin uit laat gaan het, het Adam die staf in sy hand geneem, en met die staf uitgetrek uit die tuin uit. En die paas het het nou maar so vir hulle seens aangegeet, tot by Noach. En Noach het daarna dit versem gegeen, aan sy nageslag, in die hande van die Hebraeers. En toe Abram alles wat hy gehad het, aan sy seens Isaac gegeet, het hy hom ook hier staf gegeen. En Jacob het het ook later weer vir sy seens Joosef gegeen. En toe beland die staf op die einde van die dag in Reel, die Median niet sy huis. En niemand kon daar die staf uit die grond uit trek nie. Al die manne het probeer, want hulle wou vreeslik graag met Reel sy dochter sy poora trouw, maar hy het gesê, die pa het gesê, die oukie wat die staf uit die grond uit kan trek, hy kan met my dochter trouw. En weet jylle, niemand, niemand kon die staf uitgetraak kry nie. Tot Mouchet daar gekom het. En toe haal Mouchet die staf sommer net so uit, asof dit niks is nie. En toe kry hy vir Sepora as vrou by reel. Ja, omdat hy dit kon uittrek, het hy nou met sy dochter Sepora getrouw. Nou vandag gaan ons dan net eerst tot daar gaan, dan kan ons volgende keer gaan kyk wat het verder met Mouché en Sephora gebeur. Julle moet mooi bly en onthou om te bid, hoor.